Eta bueno, ba hori, lehenik eta behin, eskerrak emotea urbildu sarien guzti eta hori, batez ere gaurko helburua da, hori, pues pizkat brigadak bimiatamaseiko askapenak antolatzen dituen brigadak aurkestea, eh, eta aldi berean zuen dudak edo dana delakoa pues argitxeas. E, pentsatu dugu egitea bi bloke nagusitan, aldatetiz arrera txikiari eta arin bat eta gero bestetik ja izango litzatekena brigaden aurtespena, bera asaldu eta gero hirugarren bloke hori izango litzatekena urartean galderak e, baldin badaude, itxegin edo edo lokxea. Orduan, bueno, sarrerai dagokionez, eskomentatzea pues, askapena e, euskal herriko erakunde internazionalista bat dela, nazio mailako erakunde bat eta sortu zela, miadera txireunda largo eta urtean, ez? E, bueno, borroka internazionalista e, Euskal Herrian e, asko aurreragotik gotik kokatu dezakegu, e, bai ja emberetxe garren mendeti, baina ja era oso argian e, lehenengo e, parkatu bigarren errepublika garaian, eta bueno, e, nola bait largoikoa markadako eta hirro gaitamar eta hirro gaitamar eta iraultza eskertiarrak, Amerika Latina emandako iraultza eskertiarren berora, edo, bueno, eh, testu inguru, kojuntura internasional horren berora, eh, ikusi zen, beharrezkoa esela, erakunde eh, espezifiko bat, eh, pues, bueno, eratzea, nazio askapen mugimendu, nazio askapen mugimenduan bertan txertatzeko ikuspegu internasionalista hori, nolabait, era transversal batean, ez? Orduan, Largo gaita garren urtetik aurrera, askapenak azten du eh, brigadak antolatzen, batez ere, Amerika Latinako herrialde desberdinetara. Bai, non prozesu irautzaileak, eh, pues bueno, forma hartzen, hasi ziren, ez? Adibide garbiena, izan zen Nicaraguakoa, miaderatzen del urtean, non sandinistek boterera hartzen diren, eh, bueno, enfrentamendu historiko baten ostean, ez? Orduan hori pizka bat Kokapen historiko Arina 2016 87tik 2016ra estimatzen da 2001 e, brigadista egon direla askapenako e, bidai desberdinetan, brigada desberdinetan eta eta bueno, besterik ez, hori izango litzateke e, Kokapen historiko Arin eta laburra askapenako brigaden ingurukoa, ez? Eta hori behin argituta, gero bestetik izango litzateke importantea argi geratzea Norabait, eh, diren brigaren helburuak, ez, briga bat e, ze helburu bete behar duen eta bereziki dira bi. E, bata bestea besain garrantzitsua. Lehenengo izango litzateke aliketa era, ba, argienean edo aliketa era modu hurbilenean esagutzea gohasen herrialdearen errealitate soziopolitikoa, kulturala eta bareta bar eta bigarren helburu izango litzateke hori besain garrantzitsua. Eh, Euskal Herrira gadozela, ba, egoera hori a eta txoko desberdinetan, medio desberdinetan eta barreta bar, du bar, ba, alegindu zertatzen, Orduan orisan litzateke, e, brigada baten bi helburu eh Eta, eta bueno, horrek, ba, bueno, bai pertsona moduan eta bai militante moduan, auya, pues nolabait, eh, hurbiltzarren e, gogana, ba, zaitu. Abreazten saitu asko, bueno, pues, Pozagonda-Benezuela, Niegon ez-Palestinan, eta pues, bai da esperientzia pertsonal bat, baina aldi berean da esperientzia politiko eta militante bat ba oso a berazgarria es. Eh, eta, bueno, beti ere, eh, se da por descontau, baina ere esan bar dugu, pues, joan bar garela, balore eh, batzu, balore batzuekin joan bar garela, ezin eh, garela joan edo zein modutara, beti ere horizontaltasuna respetatu ardela, Osea, gues goa xara esatera eseregin bar duten, gues goa xara desde occidente a decir a, a los venezolanos lo que tienen que dejar de hacer o no, guas horra ikastera, beraien borroketatik, beraien errealitate beraien egunerde kotasunetik, eta, eta horrek gu eh, urreztatzeko eta, eta, eta ideiak emateko, eta eta hori, es? Argi geratzea dela harreman horizontal bat, izan behar dela guztiz, eta ez goitik berako harreman bat. Eta, eta hori, basicamente, kolan. Sarera moduen ikuste, ya ez dut alabiago esan beharrik. Eta... Ba, egualetatzea hori, brigada badiezen askapenaren lanildoan, ba, puntua, ezagunena edo eh, ez, eskenean, jende gehiena askapena segutu desake brigada pero ez, aparte, egiten ditu beste ekin txantz zehar ere, bai ez? Yes? Eskenean, e, azireka egomentatu bezala, eskapena nergura egizagur diateke ola gait euskalherrian beste herrien txako elkartasuna pistea bada mundu mailan egoten zen herrien borroka horrek gura dana ekartzea. Modu berean munduko herri horietak euskalherriko herrialdeada eroratea, ez bai ez da soan zela azkenean beste herri batera soasenean bigadan ikusten duzu azkenean eh, etaia hitarabil daiteke probarik es eh, edo herri txikien eskubidea respektatzen dituen ente hori kandes que de la ente bat, eh, si siona visiona de Cosela da mundu maila ni senos antzekoak, media. Helango eragina medio Javiak lotxu diesan, ba es Euren espazioa euren borrokarekoa mundua da. Ezkeenan oso garrantzikoa da ipustea herri txikion borroka ere mundua dela, ez. Beragatik hasiten askotan internazioalista garelako loreruuskal herria. Da herrialde horiei egin die sai ekagun aportazio likonen askenean, da laguntza bertan joatea dela, Euskal de herria askatzia izan daitekeela beste herri horietzakat egiralda aportazioek handiena, ez bait, anaiz eta, osea, testu ingur oso desberdinak gisan. Porque esa berdinak eh Jerusaleneko egoera edo Iruñako egoera edo Caracaseko egoera testu mundu desberdinak dira, baina daude gauzaman komunazko eta eskenean da, osea, etxaia berdina dela. Ez? Pues eh oligarkia eh, es, bere aparatu guztiarekin, bere militarrekin, bere poliziarekin, bere masmediarekin. Orduan Estoy muy raba y desverdeña a dir en la baña, Chaya, Verdeña. El reboot era a Isatenda, el reboot era a Isatenda, el reboot era a y en Checoa. Es represiva, que daude, ¿o no? O sea, Venezuela con gobernua, da un contacto a Israel y O sea, verá llegando una tira, en Artean, de Euskate, Sareak, ya Josita. Vale, vale, gustisados da, aparte... En sus, sus aparte... organizaciones comerciales, la OMC, en sus organizaciones militares, la OTAN, sus organizaciones políticas, Unión Europea, etcétera, etcétera. Bai, <coughs> askotan... Oste, sea, bakarri, que... Echaia señala, jo seca da, no sé que, eselante de su aurre... Askotan, eh, rialde askotan, eh, lortuizan dira aurrera penandíak, herri boterea, de lortu dira, edo, suxenean, herrialdearen eh, lakocho artean boterea, lortu dira, lortu dira, askoren artean... Nagirikusten nare bai, es praktika eramaterakoan askotan aldarrikatzen dugu sai ideologiak eta bagorinda kontrasana ezortzen dira arasoa da horrenizela naurregin hori ikustea beretan gausi interesaria da. lana askotan 70 vuelta nahzten delaz. derribatera noan alreposo askomon diexan da euren e, kontrasarekin da zelan eriteotzen arasoia aurre. Ona ba, beste prisma daukazu, ez askenean Lurraldes bai motu txula hau beste este prisma de esta mirada. Dauno, hor da sa parte bai bai egiten dira euskaraldiak eta egituzten goitot kanpaina, eskapen eskenean osa bai, ez artezun kanpainak, bai, edo goikota batez ere, goita ba, aurre dago bai arraundugu lerrirekin egiten den eh harremaneko etaldia, bai, borrokaildo moduan aurtena hartu da, es, BZ ta kanpaina, iralerri boikotanaren Otanen urte hurrena e, beteko dela. Ogoitamar urte beteko dira referendu mahe gintzenetik eta Euskal Herrian esetxak irabasi zuen. Estatu mailan maian baietxak. Bakarri Euskal Herrian eta Kanarietan irabasi zuen esetxak. Eta, eta beste borrokaildoa da zen epaik eta bera. Eskapenaren kontrako epaik bat izan da. E, Eskatzen ze eskara fiskala zen e, erakundea beraaren ilegalizazioa gei bost militante dizei urteko espetxe zigorra, azkenean epaik epaia izan da absoluzioa, bai militante entzako baita erakundaren txako bera, bera ere, eta pizkator zen aurtengo eh, borrokaildoak eh, oie dixire, ne? Zolan bai, pizkabat kokatxe, eso... gure jendea zer egiten duen naskarrenak, no? Bai, agon, ba, eta absoluzioa egon urte guzti hauetan ez, ba, lana izan daba akeia manera, nola baitez? Ba, Ilegalizazioa eroskubatekin, eh, jendea garruan agondana, garrua akampoan... Ez lan baldintxak ez dira, errezak izan, ez da, horri eurreo ginez, ba, urtelora eramanda den horrera... No, no, ben dira horrela ziura, ben dira eta, ben no, Baina, hori bon, no, seinale da behar gauza egiten direzela, ez eh? eztai haia moskeatzen da, nehan eh, da, zeinatzen dena, zu baldintxatzen, zu eh, jokotik entzen... Ba, no zeinale da. Nah. Zema zema pertsona da eta mugimendu horretan bat pertsona daude. Eskapena neragun da alertan. Ba, esan, eh, no. izan ez dira sareak, bai, herriak edo ez landa, provintziaetan doan, osoan. herri esberainetan, badidez aldako kasuan, eh, ba, eh, ondo jende ugari, hori gabil da oraindara utzeratzuk. Bero, abar abajo ziren batzuk, eh, urregurtea beste batzuk, askenean hor eh, jarraipen natural bat eske beren talde chorrek barada kid da bar talde propio bat sortzea da balda kid da ez talde propio bat sortu da. Ez bai bizkaila nain bat herrita bertatu da osa hori, beste herri askotan eh orain dela askoti daude taldeak sortuta da Navaria da, batzuta da eh, iguales da gongo, batzuta da gongo da. Era sare bal dago ondoren eta komunikazioak. Militante militante aungo ba, dira berrun inguru, Euskal Herri Mailan. Eta taldeak daude eh ba baiarra maila, eskualde maila edo herri maila, ez? Eta bai daude markoak, herrialde mailakoak eta eta gero pues hori, eh, dago struktura nazional bat eta hori izango litzateke mas o menos antolakuntza eredua dago estruktura nazional bat, dago main nazional bat, gero daude baiarak, eh, iparraldun dago talde bat, Nafarroan fuerte dago san eh, guneak, diatua iruñerria eta sakana, gipuzkoan eh, donosti aldea, eh, gero arrasate oso fuerte dago, eta tolos aldean zerbait ere badago, dizkai hamaian bilgoan E, zerbait kostan, bermeo eta horrela, arratian ere gure eskualdan ego galdako eta usan solo, eta eskerraldean zerbait dago ere, eta gero araba maian dago gazteiz, gazteiz dago oso fuerte. E, zuen dinamika oso potente bat, gazteize izango e, holan bai eskualitatiboki, baizik eta kualitatiboki, nik esango nuke potenten dauzen herriak direla arrasate, E, sakana, altxasu bat ez ere, eta gazteiz. Eta zelando, azal, zelan doaz, estruktura zelan politikaren ditzen da? Eta zelan asamblea... Es, bai, dana asamblea eta mirabakitzen da. O sea, badago asamblea nazional bat, definitzeko askapenaren nildo, e, aipatu ditugu nildoak, e, kursoa ziren, egiten da asamblea nazional bat, eta erabakitzen da sentzu musango diren urteko borrokaildoak eh eta gero herribakoitsak mere bere, bere erabake ekartzen ditu. Hau da, galdakon erabakiguz da lau 4 borrokaildo, baina sabemos puto damos para lo que damos, o sea, paiketarekin nahikoa. Pues damos para lo damos. Pues venga, pues paiketarekin hasak Edo gaude asako, arrasate moduan, eta boikot kanpaina eta otanen, otanen kontrakokistolanketa, brigadak eta epaiketa. Herri bako gero berre zerren arabera erabakitzen du. Eta bueno, gero daude herrialdeko batxarra, fiskat kontaktoa izateko, pues Milbon zela zaudete, Galdako zela zaudete, Arratea zela zaudete, eta anulaite nada estrategikoa da nor artean egiten dira gero herria kotxa badoka berasksatasuna menos eta gero aparteko puruarena galdetu duzuna, ganaiko difusa, porque imaginatu duran galdean ez dagoela talderik askapenakoa, baina bai dago kontaktua ekiz pertsonekin, ba, egon direlako brigadetan no alokesea, eta gauza puntualak egiteko orduan. Osa ez dira eskapenako militant, militanta, baina bai daudela nola bai, sare baten baitan, askapenako sare baten baitan, eta horregaitik o sea, dinotzu dela pizkat saia esatea, militante yeah. berreun inguru, baina sarea da... Eusak, horie adividea praktikoa da, duranga alde nes dago tal Maña baina mañan bai dago gen de bal, agona pres, posizikartela pues, jarxeko, egiteko briga denautespen bad... Buena, bakarrik diga da campainan bimia perxona bile badira, dira aparte eitende xameste quintxas aparte, nago ez, irudidat egiteko... Baskara ipadu talpogas, epatu su serri aldes breiña, bale, dira Se astus basintsuko izango dian gehiena en herrietan ere, ba bailarak antolatuta herri usteetan alteko gradual. Inores dela bigodetara Juan Barigeratuko informazio talderik ez dela korrituko. Posible. No Ez dakit, eskapena ninguruen, bo igual jarrituko guen piskaren baldin badaukazu, no? Ba, erukaeran egin, esekenea. Ese, <t Theatre> pues... Gare, pati, neto guz, igual zintxu diesan herrialdeak, da, igual sebe komentauko zue, gure bezue, zehatz, mehatz, baten dako ninguruan itse egin, oa, adibidezka, ben bagauz, bileko ezberdota negundako Ligarista hoiak, igual leo egin imuduan saquondon saquego gaiago Isto es bai, erriba goitxagai patu ikusteko ikuskileata, otengoa zintxudiesan Da gloria, interese bere silibadeko esue, landuko dugu saquondoko dugu seguretan Da, estela da, ikusten esu Por example, bai, a ver, bai Bueno, erriak isa goliateak ego amerikano zonak Erta amerikano edo, bai Lateti, Venezuela Mexiko, Bolivia, Argentina-Uruguai eh, Bi herria aldire atzen dituen brigada bat esatzen da Eta Brasil Hor duen, eh, bat Brasil, Bi Bolivia, Argentina-Uruguai gilu Menezuela lau eta México bost Argentina entorreta Bela una eh, mapa hondibateik pendagodenako katzeko Eta gardo zutea ezin txugira dira... Sardinia, Sardinia, Ariel de Catalana, Andalusia, Palestina, ahí está. Palestina, Sardinia, Andalusia, Ariel de Catalana. Cuando has cortado un vestido de la chuta, no me he visto nada, no me Venezuela, no me he visto nada, pero ya veo ahí que da eta zer nolait, es. Eh, xagatik bigadista ixateko, xagatik beste herri batera realitatea xagutu alizatugo jobertzaren munduaren beste puntara, es. Gure ingurua maldin bada hori herri txiki askoren borrokak gotxako interesgarriak izan daitezkenak ue bai, es. Baiste handa esko zertan da. Xatik haso hasier da ginnora, no, eh? claro. Mundu oso handia da, borrokak milaka daude, gustatu gutu itzaiguke eh? seguru, es. Eh? Den beta joan alizatea, prixiaturdo zua gehihen bat Iriz pieta coadizan barda hori, ¿eh? Cure ria arenas capen borroca naco ser rieka bueno, ahorten bako puro un eco curioso a ah, México, que va, eh. México lindo Chupira, Berria, ¿no? Berria, Andalusia, egin izan dira, baina pasan urtan ezen egin Pasan urtan egin zen Gaztela, etara goi Sardinia era de Berrias Sardinia era, bai, Sardinia, Sardinia, Sardinia Berrias Ba, Mexiko pasatu da, nehor. Mexiko pasatu da. Mexiko no lelengua. Aixo hurtan Mexiko ta Brasil lelenguak. No aspaldi egin izan ziren, itxi zen egiteari, pasan urtean hurtan bueltatu izan, da urte mantendu da. da Brasil pasan urtean ezagik aurretik egin izan, pasatu urtean izan izan itzune bat ostean, izanko lelengua huri gada, oni da urte mantendu da ere bai. Ba, ez dakin edo eso mexelar, edo eso ipatu desakugu herri batko txan den lan asmoa dagoen zuntxuki esan brigadoren el modu harin batean, edo nire gaudu zuzenean ezea gaitezke zehazte maez dakit dukodon dako esperientzia pizkadat, zehik kontatzen Azkenan e, ze brigada, imaji nau zambaten du gulxena zu donostikoa xara nigaldakokoa eta bera iruñakoa eta bintzen gara irurak eta naiz eta zerbait egon hor egexe, pues, palestinara basura, zer refusiatuak eee moikotaren mugimendua, zelan dagoen, badaude mobida batzu, supuestamente, landu gardirenak, gero guirurok, erabakiko dugu, zer nahi dugun landu, benetan? Pues e, e, e, igual nahi dugu esagutu, palestinako ikasle mugimendua, palestinako women committees, direla asambleas de mujeres, eta e, goera instituzionala. Hori pues, lan txendugu. Ez dakit, nola bait, ere irekia dela gero brigadako talde nxako, bere aien beharri uh. bai politikoa bai pertsonalak, Pues aitekela, eh, o sea, moldatu daitekela eh brigada bakoitzak helburua. O ditu gaurain sentzu diren brigada bakoitzak helburua, baina hori ere argi geratza, o sea, eh, brigada bakoitzak erabakitzen era, era duela noiz joan, non dignora, eh ibilbide egin, eh sei arabileekin <coughs> eh, kontaktuan egon, zenbat egun egon hemen, zenbat egun egonanan Hori dela, Agusti, sa brigada bako itxakera bichan duela Hori adilberan, gara izmalgu, Agdira Ego eh? sin vida, jo porretan masoas beba eixindu Guna segun planificatu, a brigada tesoasen Eskenean aldaga asko daus, asko es daldu su esku Da askotan gertaragotendira, a brigada atuersara Askotan positiu, Agdira, daukauzileak observaiti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti Baina, bueno, eh, urtearen arabera, erri aldean lan txende, erri aldean lan txende estu arabera, bai marcatxende esela, el guru batzuk, idei ahori esela ikustea, da, bueno, nolaba, eta dira... Ah. Por ejemplo, gure eskuntza pertsonala da, pasatu guiñela. Pasatu guiñela, porque genituen egunean normalean bi, asamblada, gutxienes, izan genituen lau, biru eguneetan eta zen goierri porque gero dena gita genuen ininglesez orduan gero hori euskaratu bar genuen eh ginen baina hala ere pues hori bi egunetik bain tokatzen zitzaizun e, transkribatzea euskarara ba hiru asambleta bi asamblada bi ordukoak orduterdi biorduta piku orduan gu pasatu ginen porque gen euskan egin genuen agenda izan zen larregi asko ba, ikasi genuen eta noseke baina ere itor ikuste itogunela orduan O sea, que tampoco hay que abarcar todo, porque, yo que sé, igual ha dicho su artubrigada ni luego para estar en Jerusalén viendo Jerusalén, que no pasa nada. Porque, gero, o sea, turaut, que de, gero denborarekin, multatu que llenean en, en, en una sablada, hasta debatera, y, o sea, es que deno que se O sea, un guinela iruegun, etxetik urtenga a ver, rollo, moya y txalita, eta, o sea, las aire sin gabe baina eske dena ge eh, laura lauian minen eta hiru egun egon gintzen san danak etxean egin gabe goia amatatuta osea pasatu minu orduan egon bar dela oreka bat ere eh... esaten duzuak han batzarnet dituzua sanbla esuak esosuak Palestina eta dituzua sanbla ez zor ja ezagutzen duzuak hanko jendea osea ja hori hori esku Bueno esdugo es, es ezagutzen baina da eskapenak berak antolakundak ematen dixu contact eh, kontrapartea deitzen da técnico aquí, eh, maten disquizu contactu batzu cangoak, que vale. tan no hola bait daude sailcatuta por borrocahindo e sedotana del agua. Por ejemplo, el refugiatu gunea, pues el refugiatu gunea en dekoesue almustakba centra, pues como un centro cultural, no sé qué, no sé cuál, daukasue eh, la asamblea de por el derecho a retorno de los refugiados, daukasue eh, no sé un médico que es militante de no sé qué, eh, que vive aquí, que no sé qué, que adiósue no sé qué, porque daukasperientxe, agonda talegua, no se sé qué, daukasue, Eh, bizkate, represioaren inguruan, eh, unha ez de primera mano. Oza, sea, ematen dizkizute leku bagoitzetan kontaktu desberdinak eta zure helburuen arabera aukeratzen duzu. Orduan hori da bia, ematen dizkizute horren beste kontaktu, horren... egoen komitiz. Ebron, Jerusalen, Nablus, Ramala, e, Jeriko... eta daiko zuzor, egin dizez, bua, es que no poden ir a todos. Igual ni puedo, yo que sé, porque baldín basado de Icazle Movimiento Arequín, con el Movimiento Refugiaos o con el Movimiento del boicot igual es que ni te da para reunirte con ni asamblea de mujeres. Es de aquí. O sea, su que su piada al contacto, eta su que era agitxenduzu. O sea, contacto al gaude, bai por, o sea, gorroca en Gatic, eta por sitios. O sea, que sé, Ramala. Dao kasu no se que freelance bat, dao kasu no se medio de comunicación, de información, dao kasu ikase movimendua, women comics, dao kasu Dasukeravik chen duzu Baida, eskenan de... Diga da da doazen partai de nara, pera ere bai, eh? Dibidez ez da women comics, da nago ez da ki, tego elproidea joa, xa atik ez, bebe de pizcat, enfoca batuko guxe, realde, kasin chuei xa, burbas, Asamblada horien erudua, zer da? Kronika bat egitea eta gero Bidaltza Euskal Herri brigada bakoitzak Bidali bat duela kronika... Eh, Baina hori esalduko dizuete, baldin basa dute brigadetara prest. Bidali bat da kronika bat, hiru egunik bein, dauer egunik bein... Kronika txu bat, piskatz, brigadaz... Zer egiten ari den. Bagaur, gozaldu dugu, nolsetak inoren etxean... Sei que, oza, nahiko informal. Alda formalidatzi, baina da puru bat pizkan hondik ja bidatzen dituzu pare bat argazki, zin mandaz un bideo ja, te sales. da pizka bat hori, oza, eta helburua da, lehen esan duan moduan brigadaren lehenengo helburua, oza, dala pizkat bertako errealitatea esagutzea. Urbana, bertako errealitatea esagutzea, pero, karo, <coughs> adibidez markatu genituen bat zen errefusiatuen zera esagutu, eh, boikotaren zera, eta, eta represioa. Eta gero 4.ba zela Herri Movimenduetako ordezkariak. No Sinoia sinia. gu Palestina nagon ginen. Orduan horre brigada eh, moduan finkatzen dituzun helburuen arabera, egingo dituzu asamblea. O sea, alburua ez da senbateta egin con mas eragilles, no. O sea, es mejor coger y pillar represión y decir, venga, vamos a hacer una curquet, vamos a intentar entender aquí como golpear a la represión al pueblo palestino mediante la ocupación militar, vamos a hablar con alguien que ha estado en el talego, alguien que ha estado tres años en la administrativa, sin ninguna causa, porque la chiloqueta administrativa, a ti te trincan, sin ninguna causa, no sabes por qué, y puedes estar seis meses, no, estar seis meses en talego, vas a chensar a epallar en aurreti, eh, alzar a Joan Barrura de Ocampora, y no sabes que se te está imputando. Por duan, orie, represiaren parte garran chichunasen, esa gucha a chiloqueta administrativa era o sea, es una vulneración de derecho humano, maquisu. O sea, eso no puede hacer un estado. Eh, la legislación militar, la legislación civil, eh, los, los que tienen nacionalidad israelí daucate tribunales civiles. Daucenak eh o sea, daucenak que era israelí tienen tribunales militares. Eso es una vulneración interna del derecho internacional porque las personas que viven dentro del mismo territorio, dentro del mismo de la misma jurisprudencia, no pueden tener dos tribunales diferenciados, tienen que tener el mismo tribunal. Los, los estes tienen derecho a llevar armas, los palestinos no. Oaxi, su orduan errepresioa, oaxa, sea, daude milla modu hori esagutxeko. ¿Es? Peña que ha estado en el talego, la administrativa, peña que le han pegado un tiro y esta coja en una mani, peña que oaxa, sea, honginen jende horrekin, errepresioa lan txeko. Hori guztia biltzen duzu, egon gara honekin, egon gara bestearekin, egon horrekin, biltzen duzu guztia eta hori gorde duzu brigadarako, la informazio politikoa. Eta gero aparte, Egin behar da crónika bat, vale? o sea, dira gauza desberu. Guko horrela ginen nuen ben txal, oza sea, informazio politikoa zen un poco más delicado. y algo que se andaba con más segurtasuna y lo cuidabas bien, eta gero bestea zen... Oza, sea, crónika nere altzenuela egin, jo que se, y estabas con el Bilal, ahi un refugiado de, de alau de Belén, eta, pues, imaz, una foto con el, ahi alau del muro. Eta, a vida el txexero en orio, oza, sea, es da gero sur. Eta jartzen duzu, hongarai e, refugiatu gunean, no se que, no se cual, pero gero, bera contatuko dizkizu mila movida. E, Campo refugiados del 48, de no se qué de no sé cual, de como entran, les tiran aguas fekales, les tirotean la escuela, les no se que, bakizu, hori ez duzu jartzen dena kronika. Dazkenaren kronika da, nitsi gara bera, Euskal Herriko, zeuskal o sea, Herriko, zeusel uler txeko se, se modu, argi, o titular, bat, dazkenaren, eh? dazkenaren testutxo bat da. Endorla eh, baita, balintzatzen duen are, dazkenaren, eh el burua dela nbere aipatu me dugun medioen eh zentsura da gustioria xarga txarro no superar todo eso nolaba eta askenean argi da, osea Palestina batzenda ez da interesatu gutatzea jotuan, jauste brigada duxen garai horretan azkabenako weban, sartuz gero ikuste zuela egunero bi eguneteti baino realdesberdinitatik eta txartza informazioa susenean, hostia hori ez dizu argitzen izango medioetan, ez. Eh, Orduan horretarako ere bali Hay para tu coges el Urda, que está, no sé, en es, brigada. Va, bueno, a dividir, hay para tu coges, así que ahora es de dividir. Bolivian, Bolivian, orte del Urda, dirá, hay para tu coges, vi, iru, o oso modo del invate, vale. Pero bueno, el rico me va, y el contacto de Gauss, así que el momento y Informazioa gure bozue rialde konkretu bat dena mazatxa, edo konprofesu barik, eta joago bukueso edo zuela brigada, nora nadalakoa. Beste barik, ba, informazioa izkatu, problema barik. E, Bolik, ahipatuot, e, elburu hiru, prozesu gure aldatzaia esagutu, botere politikoa eta herri mugimenduaren arteko, arren maren, errazio, talka, gaitu edo Eta jatorrizko horri en borroka que esagutu. Kusiko su eselan, eh, goa américa, duartamérica, horri enlazko tan ematen en dien, enduak dira no, es jatorrizko horriak, politikoa, herri ginen duak, eh, procesu eran latxaiak, azken edan azken amarkadan, azken urteodan egon eh, dira, procesu nahiko interesa horriak. Nola, nah, aitez, enxe gai eran latxentuazen Bueno, eh, Argentina-Uruguay, xeo lechetekebeste brigadak, Elburuak herri boterea, herri boterea ez egiten duguna, edibidez haipatzen duguz eh, lankeudio berreskuratuak, ekoizpanebuna eh, alternatiboak, langabetak sektores bere inen borrokata mugimenduak, etxe bisitxen kooperatibak. eta hori eh, izagoa zilea izago eta izago argentinaren kasua. Eta gero bebai a Mapuche ningu lanketa edeteke, da, o, e, frakine ningu lanketa edateke, Da gero, uru guain, engei hau zientalizatzen da rolloa, errepresioen, nora baita. historikoa, errepzioten borroka, imoritatea, filtroko gertairak. De hecho, abuztua nizatzen da, brigada hau da, goita laua zientzen da, Montevideoen egoten, filtroko urrena. Filtroko mobida, ba, disu eze Ba, zientzen dugu, como oshomodo arimatean negozio direnitu sí, euskal herritar situko estrategatu naiz hitusten norren aurrean lurraiko herria altzatu zen da onse talka kalean da bildako gozi den por aqui no pasamos Bai, zer izan zen, 94? Eh, bai, 93? Ba, jori, hankal gintzuten amendik zenbait militantek, errepresioaren beldur, eta eta hori zeuden anur guain, azkenean e, txakurrek atxilotu zituzten, hasi e, zuten gozegreba bat asilo politikoa eskatzeko, gozegreba horretan izan ziren, e, e, osp ospitalizatuak izan ziren, eta hori ospitalean zeuden bitartean, pues egon eh, ziren cristalango manifa, egon zen incluso grevaro Corbat, Eta bueno, ya eramatera da sijoastela, pues bueno, ya punto álgido, eta filtroko ospitala xegoela guti sartuta, herriarengatik, eh, asilo politikoaren defentsan, en eh, defensa de la soberanía del pueblo uruguayo, porque gente aquí suen, que era una Osea, que un pueblo soberano tiene que tener derecho a decir a quien damos asilo político y a quien no. Eta orsen nolabaita españaren imposaketabat esataren asuk. Sartu hauek, achilo tu, vidali españara eta urchibur eskutan. Ordan, pues bueno, eh, gendea movilisatuzen por solidaria al pueblo vasco y por reivindicación política de be. Somos un pueblo soberano y nosotros damos asilo político a quien queremos. Eta, bueno, egonsen karga bat, chakurra kargatuzuten eta bi gasteil situsten eta hon da egon ziren eh eh bala auritu eta bueno, askenean bidali zituzten Espainiara, tortura datzaien eskuetan utzi zituzten Uruguaiko gurusagiek hiru militante eta hori no, eta hori gertatu zen 93 o 94 hori okay. gertatu zen Uruguayen eta Beti abustuan izan zenez, aproveitzatzen da egoteko Montevideo, ondago manifabat, exigitzen memoria historikoa, exigitzen eh, pues arduradun politikoak ez dutela inolango zehari jaso, inolango ar, ez dute inolango ardurarik asumitu, ez politikorik horik, ez judizialik, eta bueno, exigitzen da pizkaz, memoria historiko hori ez eh, astea. Bero, herri eta herri jarraituz. Eh, México, como lichate que eh, México en el buro ha dado la comunidad de zapatistas que es la guchera, pero la libertad de la verdad, ahora en la ba autonomía mayasera, no habría eh, eh, dado la atención de Arlo Gustieta, el urrar y el Kiko Silaco arreman a la gente, según Resistencia, ahora espacio la le señala ha to y no está entrando en de territorio zapatista, no la baita Renxela nan dolatzen direne, es asken ere ore ore bueno, de movimiento, bueno. De ahora, movimiento social en Morroca que sagutxa, era eh, bai. Ori Mexikori dagokionez, eh Venezuela, bueno, Venezuela ko realitatea nahiko txo aldatua, baina aurten inoiz baino indartxoago da helburua, daione inoiz garrantzi geiago deki bai jarraitzea, esorren. Eh, eh, no la daitsultzaten. Galburuak xago liateke irautzaren aurrera petak ikusi, ba irotsa prozesu horretan tsiaren honako aldaketak, eh oso ber experientzia, bertan askenean aurxoka hasi landauden eh bizate komunala baskota, zelan baskotaren, helan herritatik aurxotatik helan organizazio guzti hori noio oso sakontzen produkzio modu alternatiboak da herri boterea. Burokrazia partartzaia ja, ere da es horren inguruan, no irotsa aurrera pasio deske hori. Gure el debateetit, agero beste el debateetit, banai patuazen el sistema, kontrasan aue, baiasko tan kontrasan aude, democrazia burguesea, gure pregito alternativa, kura analizateko. Gure idela, que oas pran, aurrena jarcha, aurrena aurre, a capitala aurregarquia, aurre, ite dosko, aurre, isela egin, asela, respetando las reglas de juego, aurrena jor, aurrena jor, aurrena es, nai esti dixuten, aurreka, os Da gora eskeneko hau eh, amerikakoa e Brasil, eh, el burua da M7-ek erriboterean no dola artikula txek nuen ikustea, da movimiento sin Tierra, da gero elikadura brujabertxaren expresio esberdiña que esagutxe. Eskeneko nolabait ikusten da selan erri alde bako itxeko errealidadan arabera, el burua di esela batxuk edo este batxuk. Baina le nahi batu esela, bertan txesaenean, eskontan eh, abildes Brasilean Basanurtean, eh, el burua aki hauek, Aurri gusti zuten egitea, bai, eskenan lurralde handi batuko modu zuten, hor adiabez webgunean badago bideo bat nahiko nereko interesgarri ikusten dena prozesu gustu guzti serial ematen den. Un latifundio lo ocuparon, lokuparon, gingaioak se okupatzen dute, ezten dire zelagaitu etzen aurre, badas botatzera, askenan horren inguran zelan zelak saretzen diren ba, okupazio masibo bat. Bai, sí, eskerra, horia. Ba Politiko aukera bertan parta txagokera izan zuten, ba beste helburua eh, balorat zituzten. Vale, daure ocho la vera continentean, kontinente el, el continente americano, no, que está la esperanza de la izquierda o qué? ¿O qué? Eso dicen, ¿no? Bueno, daure sin más, ni digo de con las lau arin baten motako dodas, diela Palestina, Herrialde Catalanak, Sardinia eta Andaluzia. Eta, sin maiz, lehen esan dogun moduen, pues elburu nagusia da bertako realitatea esagutxe. Bertako realitatea esagutzea, eta, bueno, izkate markatzen dira zera hil dobatzu, baina gero hau irekia da, eta brigadabako itxakera abiko du. Palestinaria dago kiones, pues hori, ba, batez ere errefusiatuen egoera zein den, E, gutxi gora bera 2 milio itardi errefuxiatu bizi dira Palestinaн bertan eta eh e, e, eran e, Palestina ti kanpo 5 e, milio inguru, bai Sirian, Egypton, Jordanian, Lebanon, ba hori komunitate errefuxiatu komunitatea palestinarra dela gehiago Palestinaн bizi dena baino. Eh, bueno, hori errefuxiatuen realitatea zagutzea. Eta gero bestetiki, pues, boikotaren boicotaren kanpaina nolari diren dinamizatzen, baien los pueblos árabes, baien África, baien Amerika Latina eta baien Europa. Orduan izango litzateke pizkat horrek bi ejeak izango lirateske e, e, Palestinaren brigadaren delburuak. Mm, sardinari dagokionez, da sardina da irla txikitxo bat dagoena Mediterraneoan eta bueno, aurten aurten aldiz egingo da bertara brigada bat. El talburu nagusia, pues xago eh, pues, bertako eh independentista zagutza. argi geratsa Sardina ez dela la Italiaren parte, baizik eta dela pues, gurekiko eh, oso antzekatasun handiak daukan herriak, hizkuntza propioa, kultura propioa, eh beraien antolakuntza sozial propioa, bai? Eh pues erdia rotida horrena, herria beltzain bat, eta bueno, Basikament hori izango litzateke helburu nagusia, es eh? ezagutzea, mugimendu independentista, sardoa, eh, alde batetik eta gero bestetik herri mugimendua. Herri mugimenduko xera importantenak daude sindikalgintzari dagokionez eta gasteriari dagokionez eta sindikalgintzan batez ere esan da le moduan eh bai? e, daude pilla bat abeltzaian bertan, orduan izango litzateke helburu hori eh bertako e abeltzaien e, eta borrogaldoak eta eta eta gunerokotasuna eta eskenik, pues, e, zera zerakultura ere, es pues eh arena, hizkuntza propioa daukatela, beraien ohitura propioa daukatela historikoak eta zera kultural, musika, e, zera kultural guzti hori eh esagutu ere, es. Vale, eh Andalusiari dagokionez pues, Bertako herri mugimendua esagutzea eta Andalusia hitze egiten dugunean batez ere Pues hori. Jornaleroen egunerokotasuna eta pues Sindikato andaluz del trabajador, de los trabajadores eta eta bueno, erri mugimendu hori ezagutza, es? e, Askotan no oso urrutiko egiten saiguna, baina hemen bertan daudela, bai? E, eh 700, 800 kilometrotara dago la hor Cristalango Borroka, la difusión contra, eh errateniente historikoen kontra eta dago la horrerri mouvementu oso potente bat, iraultzaia eskertiarra, eh, ez bakarrik egiten duela borroka askapen sozial baten bidean, baizik eta herri eh, andaluzaren bidean ere bere ekarpena egiten duela. Eta hori guztia, pues exagutzea. Ba, txerre hori nek asal eta eta eh sindikatan dalos trabajadorese en inguruko eh, lanketak. E, eta azkenik herrialde katalanak. Pues, herrialde katalanetan batez ere elburua izango litzateke nola dagoen gaur egun prozesu subiranista en el prinsipat de Catalunya, hori izango litzateke elburu bat, eta gero bigarren elburu izango litzateke, jakitea e, nola bait, ezkerraindependentista, edo bai, herrialde katalanak, nola bai ritmo desberdinak dituela, ez da la bardiña, prinsipat valenciako ritmoa perpiñakekoa edo prinsipat katalaneko ritmoa ez da la bardiña, orduan, eta bate oso importantea, nola dagoen ona ekartzeko eh, prozesu subiranista, prinsipat katalunako prinsipatean aurrera darraiena, baina gero ere, eh, nola, desde el municipalismo, eta desde el poder popular, eskerra independentista, dagoen, cristalango ekarpena egiten, bai eh, las baleares, eta bai en eh, Paiz Valencian. Orduan ez ditzateke bakarri brigada bat izango, eh, Kataluniara mugatuta, baizik eta herrialde catalanetara. Eta ikusi nolabait, zelan dagoen herri mugimendua, eskerra independentistako herri mugimendua, eh, e, en, en el País Valencia edo las Baleares, si la tiempo a cruzar el charco y nos vamos a las Baleares. Orduan hori, hori horrek izango lirateske pizka bat eskerra independentista ondo xagutu eta ba Kataluña, izango litzateke, gehiago, arlo instituzionala, ikusteko nola dago en prozesua, eta bakarrik instituzionala, herri mugimendua ere, baina, bueno, hori, e, eta gero, herrialde alde katalanen, hori, herri guztian, ba, e, ba ikustea nola herri mugimendua, selako ekarpenagiten ari den instituzioa eta ditu por municipalismo, eta herri mugimendu ditu pol poder popular. Hor duen hori izango litzateke, herri alde katalanen, piska planteamendua hola, Yo creo este en sus siglos y me da igual que les salo, bueno... y huyendo sin vago, nada... y meievamos clic en el piano en la birra. Dice caso, grosso y más como un árbol que ha Pul empirical. A veces no tenemos su tr targets... este Free Taste S Everythingaime forever, suplain militar es el000方 de la Ciudad de Caldera. ¿La justicia caralcato llegando a человечar surrendered es, eh? pero asmoa isaten da brigada egotea el 11 de septiembre, el día de la diada, egota barxelona. Isaten da as, eh, asken urteotan egin delako lako e normalean egoteko eh, diadaren egunean barxelona. ¿no? Ese eh, muro ena buena asken den brigada guan maizan esgeraukera ola no. gustaietik e ira urrir arte, askenen badausen la... Ya, la peña se la, la diada, pues eso guase pues, a gusto, eh. Augustua, ¿eh? Ba, lagitxo gora bera ez dakite jarraitu dugu piskat ezpista dura, bai, bueno, piskatko testuingurara dut naiz handugu bentxa ta eskapena internazionalismoa bera ez dakite asko zera internazionalismoa taipatu dugu. Da gora gora bera ba hori singularitzate den uruaketan. Siaineko da. Hasierri desberdintera ikasten duzu Eta gero, deko suena informació piloa dausareba dana... O dan dana un artean el car... O sea, mutasari informació dana un artean. Eta gero, se n'aplica tuan. O sea, se, se, se, se, se deko ikasi oso gustian eus aplikatu eskalarrian eh edo eh, edo o sea Bye. gusti formazio jakintza gustiori praktika gustiori gero hemen zela txaldion bitarte se bideo eh, manaldien bitarte eh... se baiz bakarrik erakustea era, jendeari o sea zuen askaren helburua zela edo praktika jartzea han ikasten duzuena zuen gizartea. Biak eta hiruak eta laurak ja, eta salburu asko daz, da. Planle, Asteko adibidez bigar batetik ixatusonan betetzen duzuen honen golburua da xuseu eh, asko zen jantxiago izatea. Hemengo realitatea beste modu bateri gustua, hemengo yeah. borroka eraten dosunean beste irizpide bat zegoquita, ikusi xisolako beste realitatea ez zeninuden zeland erratutude ese bat. Uh -huh. Da bigarada joateak ez du esan eskaperako militantea sarenik. Ordu horra eskapena helburutako bat bada beste talde askotan militatzen dagoen jende hori Gero bere esparruan aplikatzea ikusi izan da guena Loenduko dago internazionalismoa edo ez uhum. Baina azteko helburu da norbera hamsteran hola vale. da hori betetzen da beti o sea, vale, Baina gero hori da hemen aplikatzeaak hor duan e, o sea, Dago hemen izanetze bat e, imaginatzen dut Praktikan jartzeko ari gire ze Bari, esu azi obrazilea tenu zuzuean e, okupatzen dituztela El lurrak hemen egite da ikitzaren bat hori egiteko, hartzen da praktikan, slal. Baio, da eus, o sea, vale. esakir, pero hemen gu gaude eri mugimenduan, gazte mugimenduak, o sea, du ekarri esperientzia bat Venezuela tik, batun pues Venezuela dan daude egiten no xeque sé o Argentina estan ocupando fábricas que no sé qué. Ata ja, ja. gukori badakigu. Pero vale. esaten dugu, vale, posible da fórmica ocupatxa i <risa> vale. hacer producción en fórmica i que los correlas io la producción. Sí, no. Pues yo qué sé, es aquí, te he dute, pues formica co currela. Sí, ¿Va aquí su? Vaya, su, su pueblo van a empezar a comunicarse o a sea, eh, no no ten... sus, no, dutela, es de aquí no, va, a, gero, regreso, esa no gero, una gato senan, y se me agarra la súper no, no, no, que en Venezuela están haciendo esto, hay que hacer esto sí o sí. No, no, vaya, es, aquí, es esta, ahora, y vaya, vaya, va a ir practicar a ¿Al, da, al, la matemática. Al es Era aquí, se me aduerri movimendua, gasto de movimendua, feminista, que es gasto Eta egit, zapatistek ari egiten, creare autonomías eh, comunales con sus propios sistema educativo, con su propio sistema sanitario, con su... Aldugot gine, edo es. Zu daukazu esperientzia. Aldela egiten, eta ari direla egiten, eta nola dauden egiten, eta suzo asorra, eta esagutzen duzu, hemen horrela, hemen... Estos producen, estos kuidan... Per... Estos eh, producen esto, Estos... Bakizu. Bakizu antolaketa modu... Beste bat antolaketa modu batagola, pero esukat duzu ekarri hona eta aplikatu, edo es. Baina sabaltzen duzu. Ana Lledon Torrela. Ez es baina modulatu albaten bai ematen dela. Sabi esu boto suitzaldea jendea badak ibili sarela, badaki zertan ibilixare, e askotan ni gratisan sai, ba eragile ez berri dago jendea gartza. Joa, institututxelan eramendu zuen aurrera, hori sakartu gure zolan sinaren artean horien aurrera ez dakixe Bir artista guztiei gehit mailan badute, orain beste aldean bad, marratu du, aski marratuko duena berriz, llegada en el burua, sokegada, hasten dela Santosena vuelta. Sabertan Santos esponjada, beroa melino los solanes. Esponjaba le, bai amatendo sueus, Euskal Herria era bat aldiz joesten leku bat zuretara, bai hartuman horreta aurretitzu dela vuelta negartza eh bi Da la, no la la modu natural batean, ez dago full intxarada raja tabla. Ni con ara a echar en español, a mandar golpe al aventor, al caballo. Suen experiencia propioak. Adivinación, modos. Que así así Ni me nosolaron ni se nos que pinta so de puta, ya. Es aquí nada o voz de puta. Ya, no Un mategas. Da, bai, txabet izinizegoan da brok urtea dintzen, esiko hortik kontua gaterai teska urtearen ningun uruan. Eee, soñen gu izan, ez miratu gala. Eh? Guskin ega izan. Ez, <gusik> eee... Basi interesgarria, ujaan ginenan, bigadan elburuak izan ziren bi, e, demokrazia partartxaia, da produkzio eredu, egoizpen eredu alternatiboak ikusi. Da, demokrazia partartxaia ningun uruan, basi interesgarria, nola baite iraultxan haiko potente zegoen urte horretan. Ikustxel izan genuen, zelan eramaten duen auzo guztietara bat, bertan ebit eze eh, askotan, errialde auzo askotan, zegoen eh, elektrizidaderik, zegoen argirik, zegoen ambulategirik, zegoen eser. Eta, eman daukagut... No, Beste mundu gada, ez. Eta bai ikusten dela ausoka antolatuz, zelan eh, gobernuaren prozesu iraultxaiaren helburua izan den, Herria, bera, izatea herriaren bete beharra betetzen dituena, eta herria, bera, izatea, exigitzen duena lekuak zer ser behar den. Eta, izatea politikoa datorrena, inaguratzen duzintan bat egazte, jazta, herria, hausok antolatuz, auzo antolatuz, hausok, auso arteko antolatuz, bat osatuz, gero, osa, nola baita er, er, pirabidea laden, baina, osa, txiki txikitatik, hausok batetik azkenean, berezola osoa hartu artez. Os interesado en ser la Antola Chensión y Artean, ser la Nekustin Xen y ser la Nekustin Xen, a usted guste y tal como la Tegibate, suerte y suerte en el medico cubata va redentro, va enseñar a leer a la gente, no sé si he acertado, ya se me ha olvidado cuál era cuál, lo enseñaba a la gente, la Nekustin la Nekustin Xen, la Nekustin Xen, la Nekustin Xen, la Nekustin Xen, la Nekustin Xen, la Nekustin Xen, A mi la revolución me ha dado todo, yo voy a dar todo por la revolución. Yo no sabía leer, yo también se me tenía que eh, andar preso con 2 kilómetros la escuela, eh, le voy a limpiar el forro. Da euro berreskura tutako, dola que se teguete lurralde yetan da urtiki bilxa. Dola beste, beste realeidadea, el posible dela, ese eh, argi y uchis. Da, democracia apartar no la dola baita hori, da sila antolaxe xiren, doa parlamentua, doa os interesa garría. Da oro produxio alternativoak, oso benetar interesgarria da, da ikusi da ostea en no oso garrantzitsua dela ere bai, ez. Yes? Eskenean eh, oligarkia da kapitalismoa egiten du izan duena da egiten jarraitzen duena da Venezuela desegongortzeko asmoarekin elikagaiak kendu. E, askotan nomarias, eh? eh askotan oso nabaria zen, adibidez, eh askotan guman entzuten dago, eh, en Venezuela noni papel higieniko, s'acabó el aceite, s'acabó el aceite. La verdad a vertsen ziren, ba, ez dakitzen bat kamio i a ba, paratzen dituztela errepidetan, hartzen dituztela. O fabrika bertakoak ekoizpenak gelditzen zutela dola baita eskumaren interesen arabera eskenan eskuma kontrolatzen baldin baditu industriak ba, eskumaren esku baldin badago produktzio hori gelditzea ba, ikusi da zelan herrialde bat de ahalmena daukan gaurri da, aurre egiteko ba, produksio alternativa edo alternatiba zontu dardira ba, eskenean e, ez dutezako gobernua bai bai herria izan bar dela produksio horren jabeaz dola baita horren esku goteko, adibiz gugo ginen e, koipea, jaboiak egite zituzten empresa baten lagero no saltzen zituzten herriari, eh, prezio txikia, goa. Baezko tan karo, eh. telebista ninguztetena, no, aceit eta tal, lo, se lo quedan todo, luego lo reginen den... Uztiz, provoka dutako zerbait da, ez duela, berezuelako eredua eh, internasionalizatzen baldin bada, imaginatu berezuelan emana pire urtxa mundu maia no maten dela. Ba, gintzen dutena, da ondo lotuta dutenei, ba... Ez pakezu kentxen ez dute soltatu, poes? Da dibide da tori, da dibide eso Ez dakite gantxendu izudan, da, no, oia Ez dakite gero azkennean, ba, milla kontu, ez bezala alburuak izan daitezke horre biak da alburu hilekinen bat pertsonekin biltzen zara baina agun erakotasunan gugile betegun ginen bertan Azkennean, a, logo iten duzu, egozaltzen duzu, afaltzen duzu, zerbait eh, hartxera bertako jendearekin bertako jendearen esperientxea brutalak Ez bakarri, ez buta laga txarrera, eh, osea, oso asko dukogola ikasten. Eskotan, lagudartean dintxe egiten, a verla, a Benezuela otro mundo, no puese aplicar Ez da guía, eskenean euren borroka, keguneroko borroka, xena daitezke eta askotan mira, oso enxeko agurera, eztas askotan ez berriñak dira, baina borroka moduak eka erena asoa, keguneroko berriñak dira, a verla, eta eskenean eza kogu clase, kogu borroka bandela, edo, ena ekiparatu nekiparatu eskatu borroka, da... Eh, Aritxendu, doroilo, d'alguna manera, ko lo que dicho tú antes de... Estela, so no se la se ustera, ni mucho menos. Bertan, su so asena, egu... no su... Anai borroka bat dela, eskernean. Da, brigaden, behar hori... Husti eh, hori aurregaran amabilizatu. Da hori, hori gara vera benzuela, ko... <risa> bueno, hagu... <risa> Sinara, joan niñen, laulagun joan ginen iparraldeko persona bat, joan ginen gazteizko beste persona bat, eta basaurita galdakotik beste bi. Lau lagun egon gintxe lau astez ziz Jordaniatik. Joan ginen 2000 amalauko Udan, eta testo inguratzea errenpizka bat, izan zen Udan naiko naasia, bai? E, e, Israelen zeuden autoeskundeak. E iraia edurrirako ez dut ondo gogoratzen, baina hauteskunde prezidentzialak zeuden iraia edurrirako eta bueno, e, Ustaian desagertu ziren hiru kolono eta Itxakipe horrekin hasi ziren pues una caza de brujas eta Atziloketa administratiboaren bitartez pues egon ziren 500 e, Atzilotu inguruzis Jordania. Eh, es, horindik heldu gabe hori Ustaian eta, eta bueno, egon ziren kristogon e, protestak, kristolango enfrentamenduak, eta nola baitu hirugarren az, irugarren intifada estanda zitekeela Cisjordanean, e, desbideratu zuten e, represio militar guztia Gazara. Eta guztai amaieran, aziziran bombardaketak, Gazara setiatuta dago 2006 garren urtetik, dago blokeo egoera batean, Porti aire, E, eta ziziren e, bombardatzen gaza. E, Agust, gu bertan geudenean joan aurretik eta bertan geudenean e, bombardaketak zeuden. Gu bigarren astean egonda sinatu zen Egiptoren intermediazioarekin sinatu zen zueten bat. E, eta gu bertan geuden, gu edoen Jerusalemen eta ospatu zen e, garaipen bat modura. Emaitza izan zen, 2008-te un palestinarretik gora Eh, erailak izan ziren, baina hori ez dugu bakari kontuen hartu behar, porque txebiitza guztia gratu ziren suntxituta. Eh, los estos de luz fue lo primero que bombardearon. Depósitos de agua bombardeaus, escuelaelas bombardeadas. Eh, se bombardeo con productos químicos. Orduan horregon ziren guan geduen bitartean,zen eh, oso na Asia barikur egoten ziren manifak, Eh, zirela potentena, baina gunero egoten ziren manifak, eh, bombardaketen kontra. Fueron crímenes de guerra, vamos a llamar las cosas por lo que son, no fueron bombardeos, fueron krimenes de guerra. Orduan guian ginen testu inguro horreta, mi mea eta mala ugarreneko gudan, eta bueno, gure helburuak ziren batez ere refuiziatuen errealitatea esagutzea, esa eh, bertako herrimugimendua esagutzea, eta eta erreprensioaren inguruko nolabait e, radiografia bat izatea. Orduan, egin genuen plangintzatxo bat, eta bildu izan ginen herri desberdinetatik, pues eragile dezberdinekaz, pues hasi genuen Jerusalemen, Jerusalemetik joan ginen Aida-Kanpeko refusiatu gunera, daudela 6.000.000 refusiatu en 1 km2, horrean ginen laue gunez, e, ezagutu genuen gertutik egon ginen beraikin bizitzen lau egunez e, refusiatu horretan. Hortik bajatu ginen ebronera, dela bigarren erugurua, dauzka lauren mila biztan lehin guru, eta horre izan genuen gehiago, landu genuen gehiago represiua, egon ginen etxe batean bizitzen, e, fronte populareko militante batzuen etxean. Eta, bueno, pues, familia zeukan denetari, pues, alabaz ortsiurterekin kolonoek errezioten ulea, e, aita zegoen... Eh, kojo, cojo porque manxioten manifagaten balazo bat, eh ama atxilotu zuten 4 biderres, eh atziloketan totalean 3 urte barruan, en diferentziadas. Eh, eta bueno, hori Ebronen batez ere represioa landu duen, duen, eta ere egon ginen emakumeeko emakumatasen larbategin. Gorrtik igo ginen gora, igo ginen nablusera, eta nablusen ere represioa eta ikasle mugimenduarekin batez ere egon represioa lan ten pues Eh, tema checkpoints, tema controles militares en, en las carreteras, tema eh, tema de cargas en Man manifest, tema de, tema de robo de tierras hori eh, represiva eh, eh, eh, dela porque imaginaatu bizis arela sure etxean sur el lurrarekin da gobernusionista que esaten du hori pasaatuuko de zona administrativa a es decir que el control militar el control civil pasa a manos de Israel, Eta, eramaten dituzte ora, 10 eh, eskabadora coltaus por 10 coches militares, te echan la casa bajo, te quedas sin tus tierras, eta geratzen sara sergabe. Orduan hori ere, represio mota bada, echen, echen eraisketa, da ango problematika bat, batez ere Jerusalemen, eh, gertatzen dena, dela la hori, aintzuzen ere, si cometes algún delito, o sea, legalki, aldizu te bota, si cometes algun delito, pues si en algún enfrentamiento te trinca, no lo que sea, aldizu te bota eche gustía eta etxe gustia, enbisibaldin badira, hiru familia desberdin, hiru familia guztia geratzen dira, etxe gabe. Eta hori Jerusalemen da egunerokotasuna. La lucha es casa por casa, palmo a palmo, beraye esaten zuten. Es como un cáncer, poco a poco se va extendiendo y poco a poco, eh, cada vez nos vamos organizando más, o no, va, va por altibajos, bañaguro chutesan, Jerusalemen no sardia san. Eh, borroka anda, Jerusalen da gubanatuta, desde 67, ses Eh, está dividido, una parte la contra de Israel y otra parte es Palestina, Jerusalén este va como un cáncer, poco a poco, cada vez más, cada vez más, cada vez más, se esa tensión en en borroca de la, eh, palmo a palmo, casa a casa. Mm, es de aquí. ni me vaí ona etorri nintxenean, un poco más con perspectiva. Lo que más me estoy sanxen va... se no la corpora aingo gorra, alduzun bizi. Bueno, arres a residirando has dut aipatuko, pues claro, es que se me hace normal, ikusten ganuen eguneroko, pero no es normal. Un, una muralla de más de 8 metros de alto con más de 2000 kilómetros de recorrido que separa familias, que separa barrios, que separa, que divide escuelas por en medio y lo que pilla. Una auténtica barbaridad. Bueno, ikus, pues, o sea, ona etortzerakoan eta ya un poco con más calma ikusten pues duzu. nola la hay ingo gorra que te controlan el agua, que te controlan, que te roban las tierras, que te tiran la casa cualquier día. Lo harán visitar Ingo Gorra y con una sonrisa siempre, y con una sonrisa y va, y era básico dugu, herría a escatas unera el duco da, o sea, niri horre, que era tu perspectiva arequín de tabeinemen en goela, era como, guau, qué peña, tío, qué casta, o sea, qué percal que tienen y con una sonrisa y que sí, y que aurrera y que no sé qué, y te daban ánimos a ti, venga, que erusca le rían a tope, no sé qué, y era como, uff, Osea, que peña, chaval. Eta asko ere, eh, ni bentsa eta gero brigadistekin ere comentatzen, bastante tokau con el tema del agua. Han... Pues hori berai estrategia, real en estrategia dal eh, las tierras más ricas y los pozos de agua, sobre todo, controlarlos. Orduen, han bisidira, eh, la gota del agua se tiene en cuenta. Osea, gukori... Osea, nion atortzen nintzan, eta... O sea, La ducha, eta hori gaur egun, oraindik egiten dud, o sea, la ducha no estoy más de lo que necesito ni de palo. O sea, ura doi, quito, melim, o sea, al milímetro, tío. Horida eh, nik uste lo que más me ha cambiau en el día a día. Lo que más me ha influenciado en el día a día de la experiencia palestina ha sido el agua. O sea, es gara consciente, se no la senolako privilegia adaukagun, ura izateko nahi dugun momentuan eta nahi dugun kantitatea. Porque berai eg daukate un balde así, Eh, arriba, en los techos, que les abre el grifo el gobierno israelí les cierra el grifo cuando quieren. Y cuando hay cargas y hay movidas, entran los milis y te, y te tirotean el balde de, de agua. Y si ese barrio es muy rebelde, pues igual le tienen sin dar agua tres meses o cuatro meses. Y eso pasó en Aida Camp, donde estuvimos cuatro días durmiendo, pues que le estuvieron cuatro meses sin dar el agua. Y vive tus cuatro meses sin agua. O sea, es gara consciente. Es gara consciente. Se, senolako privilegia daukagun egiteko txan horrela eta kentzeko iaztat o sea, xaber erabiltzen zuten ura hiru biderres. Esaki hori etortzerakoan fue lo que eta geroan egoten giner nekasariekin i eskezo que no o sea es, es un cáncer que se va extendiendo pues tienes un pozo de agua tienes 3 hectáreas hará nekasaria piperrak patatak no sé qué Palestina de rindecari va no es un pueblo industrial es un pueblo campesino Te quitan la tierra, te joden vivo, te quitan tu subsistencia. Pues tienes tus 3 hectáreas, pues tu producción agraria, pim pam, no sé qué, de puta madre, tu pozo de agua, llegan los milis, pum, te cercan el este. Solo puedes pillar agua una vez a la semana. Pasan 2 meses, solo puedes pillar una vez a la semana y 20 minutos. Pasan 6 meses, solo puedes pillar una vez a la semana 20 minutos y de, y de tener una boca así, tienes una boca así y más, y más, y más, hasta que te dejan sin agua y tan han jodido. Eta... Es que Diragora sogo Gorrak, Diragora sogo Gorrak, luego te... estuvimos en Manifas también, que, que hubo la, la primera Manifas que estuvimos hubo 15 heridos de bala, hubo un detenido que fue, era periodista. ¿Has dado suena en Vildurra? Pues Vildurra es porque no estábamos en... en la línea del frente, pero pero Tensi Gavai, Bildurras, atentsioa. Gero beste manifa egon ginen ere, eta bueno, pues bota balarik, bota zitusten botez de humo eta eta pelotas de goma, baina ba, bildurrikaren genuen pasa. Porque su salud aurrean, su salud atzean, baina aurrean daudenak hon ber dira, eh? Hon ber dira porque daki sudadel hor barrikada baten beraiek botatzen tiroak, eh? Tiros de verdad. Y peña no se iba, eh? Esan sen mani bat, barikuen ebronen, ya os digo, 300.000-400.000 personas, contando el extra radio, eta eh, seuden bombardeatzen gaza. Eta barikua horretan, segoen manifa bat, como si fuera, digamos, manifa de ciudad, zagit, eta hori, pues, manifa ostean, e, imagina tu, que en ronda hai un control, un checkpoint, y e hai un control, con todos militares, que para entrar y salir de esa calle tines que pasar por ahí. Pues bueno, manifa maitzen senor, control horretan la entrada al casco viejo eh, había un cordón de policía palestina eh, gentende asaiatu en cordo ya pasatzen kargatu zuten eta marcha usi Kargatu zuten vieron que la gente se quería quedar ahí eta que querían llegar hasta el control hasta el checkpoint eta kargatu zuten bi biderrez eta joan ziren eta gero ya hor ya militar yai ziren ja ya cargatzen con tenían así con unas mini barricadas individuales de hormigón en forma de u que ahí Llegaban a la altura de la cintura, antes del checkpoint. Entonces había seis militares disparando a la peña que estaban en las barricadas, así, balazos, y tú oías los balazos, porque no, o sea, hace un ruido seco muy característico. O sea, eso no eran pelotas de goma, eso no eran balas de goma, eso era fuego real hubo 15 heridos de bala de fuego real, porque en las manifas, eh, Garay o Retan, iren, o sea, aquí te enseñan un rengo en medio palestino de Tanagertu, ni se contaba la peña que estaba herida de bala de goma. Solo se contabilizaban los heridos de bala real. O sea, para que vean, o sea, rollo Gurekin, va, eh, es aquí se he preso dago algo Madrid, en, ni tan mal, ¿sabes? O sea, como, pss, sin más, es algo normal, ¿no? Pues verá en Chaco, perdiño. Va, le han pegado un tiro de bala de goma, va, normal. O sea, el fuego real un poco más, o sea, esta que no la esan, pero como que, que te pegan un tiro de bala de goma era algo normal, o sea, que ni se contabilizaban los medios. O sea, ahora os hago gorra, van a llevar a a Berasgarria, y o sea, a mí me impactó lo que más Ori, el, la peña con el percal que tenía allí, pues se la cobisiposa, entre comillas, y se la cobisiposa, y se la o sea, Ba, da egora gogorra bat, baina, bueno, que tiene tamén su parte bonita, no sé cómo decirlo, es muy agridulza. Gurtar, e, norchoa koguita hirua, no hongo dala besti txaldi izango gaitxaldia, gorko izen da, sin más, gure arteko orkeskuntzuek. Da, gombida apena gitaran noi, esinteresarri izango dala. Da, gai izango da, otan eta tip, eta ipa, zangotu. Goren ingurren, eh, neko interesarri eh, azkenan izango gaitxaldia, baina gero mongo da... Oh, E aukera gurartean esta da, nahiko joko, naiko txobe mongodago en Itxailia de la ikusten da. Asi que, gombidao te sauzieda di carteletara sazuko guchapa, asi que, eurre. Euskarri es que casco.